Ötödik fejezet. Brockfieldtől 20 kilométerre, Radakmegyen megyen gyungati szegletében, Mark Béli jövésben ült viharvel, diványán, s kukorica viszkének utolsó kortjait szopogatta. Villan nem gyújtott, csak a tévé és a kályha fénye a házból. Fontos volt számára, hogy sötétben legyen, ha senki se lássa. Került az ablakokat is, nehogy észrevegyék, mai él legalábbis semmi se véget akart vetni ennek a négy hennel a sötét ügynek, szerette volna élete hátra lévő részét nyugalomban tölteni. Háromnegyed órával korábban a kezében lévő üveg még az alkoholizmus legyőzésének szinkorúmmal volt számára, Négy éve vette abszinenciájának első évfordulóján. Azóta persze rég visszaesett, de ennek a palacnak a kinyitására mostanáig nem tudta rászállni magát. Hiszen az a kudarc beismerése lett volna, már pedig semmiben sem fog kudarcot vallani. Ezen az éjszakán azonban markbéli szörnyű dolgot tett. Akár sikernek is elkönyvelheti, de büszke nem lehet rá. Három hete tudta már, hogy a mai éjszaka után az önbecsülése egyszer minden mindenkorra a múlt él. De a pokolba is, ez csak egy üveg pia, nem több, nem kevesebb, és kit érdekel, hogy milyen marhaságot jelképez. Mark tehát nyugalmából fikarszint sem zökkent ki, egészen addig, amíg Harry Keradersz meg nem jelent a képernyőn a hírelőzetessel. Gyilkosság történt a Brókvédű fiatalkorú a kevító intézetében. vészletek 11-kor. Ez az alig 5 másodperc alatt elhatart 8 szó megerősítette Markot abban, hogy a dolog végre véget ért, s hogy új életet kezdett. igaz, hogy ezért a lelke halhatatlanságával fizetett. Meglepte újabban, mennyire nyomasztja ez a sok vallásos marhaság. Állandóan felindultak a múltjából az apárcák és popok, mint élénk szavakkal ecsetelik a poklok poklát, a tüzet, a gyötremeket, a szenvedést. Az örökkön örökké tartó, minden képzeletet fölülmúló testi kínokat. És ez a gondolat késztette rá, hogy előhalásza az alkoholizmus legyőzésének szimbólumát. Először testvére a haladt Steve emlékére a jó öreg Steve emlékére. Tív a tökéletes ifjú. A példamutatóan dolgos és eredményes Steve. Az álltata Steve. A tenyérbe mássz Steve. Sajnálom, bátyám, hogy ennek ilyen véget kellett érnie, de nem hagytál nekem sok választási lehetőséget. Mark Béli számára mindig is a túlélés volt a legfontosabb szempont. A felnőttek és nevelői már gyerekkorában felfigyeltek rá, milyen talpra esetten képes magát a felszínen tartani. Mindenki bekkelt. Százféle viszontlagsággal megpirkózott, és mindig készen állt, hogy újabb megpróbáltatásokkal nézzen szembe. Erről szólt az egész élete. alázuhanni és aztán megint felkapaszkodni. Amikor a szociális osztály Steve kölykét anyakába vallta, azt sem értékelte másként, csak hogy életére erre a nagyrakász szarhalomra újabb lapátgané került. De aztán ebben is meglátta a lehetőséget. A kezében a vas és aranyjá vált. Minél idősebb lett, annál nagyobb gyakorlatot szerzett a nehézségek leküzdésében. Csak az állt egyre magasabb, amit fizetnie kellett érte. Most, hogy ezzel négyen dologkal végzett, és a szesz jótékonyan merengedni kezdte, Marg azon kapta magát, hogy tette filozófiai vonatkozásait mélegeni. Végül arra jutott, hogy egy nap nyilván a pokorra jut. De hát? Ki nem szarja le. Most már semmit sem tehetsz, öreg haver. Semmi értelme a múlton rágódni. Amikor a jön megjelentek a 11 órai híradó bevezető képsorai, Mark kihölpintette a palackból a maradék viszkit. Az időzítése jó, éppen a nétherről szóló tudósítás után dől majd ki. Mint mindig, most is Harry Keller elszámolt be elsőként a nap fő híréről. Az illetékesek többenten értesültek a prókvédi Fiatalkorok Javító Intézetében történt brutális gyilkosságról. Az áldozat Richard W. Harris, 28 éves felügyelő, akinek volt estét, ma este 9 óra körül egyik munkatársa találta meg. A gyilkossággal egy 12 éves fiút gyanúsítanak, aki tette után az intézetből megszökött, és jelenleg szabadlábon van. A helyszéről John Ottszilvály jelentkezik élőben. John, milyen részletekről tudsz beszámolni a nézőknek? Marbéli első gondolata az volt, hogy a viszki az agyára ment. Amit hallani vélt a tévében, egyszerűen hihetetlennek tűnt. Meglázta a fejét, hát a kitisztul, aztán lecsúszott a diványról a padlóra, és közelebb patarkált a tévéhez. Igyekezett minden szót az agyába vésni. A képen most legombolható nyakú, frissen vasalt ingben és nyakkedőben, a fiatal John O. Silva meg. Háttérként a fiatalkorúak javítóintézetének megvilágított hamlokszata szolgált. Nos, Sherry, a részletek egyelőre elég kamályosak, de talán fölösleges is mondanom, hogy a rendőrség és a javítóintézet munkatársai erejüket megfeszítve próbálják megállapítani a történteket. Ma este valamikor 7,5 kilenc között Riki Harris intézeti felügyelőt több készúrással megölték, miközben ellenőrző körültját végezte az épületben. Mr. Hedis holttestét kollégája találta meg egy Néten Béli nevű 12 éves autótól vagy cellájában. Ekkor a két bal felén ten szemből és profilból készített fotója, a jobb oldalon pedig a mosolygó ki Hedis képe jelent meg. Csak annyi bizonyos, hogy a Bradok megyei illetőségű Béli megszökött, de bizást feltehetjük, hogy ő a gyilkosság első számú gyanúsítottja. A környék lakói mai éjszakára minden esetre józárják zárják be otthonaikat. Ez az egész kurvára nem stimmelt, te nyomorult állat, szizette Mark összeszorított fogai között. Te rohadj fej, te! És az üres viszkisüveget belevágta a tévé képernyőjébe, mire a nappali szoba nyomban teljes sötétségbe borult. Hogy történhetett ez? Mark értetlenül ingatta a fejét, és maradék józan eszével azt kívánta, már csak eltávozna belőle a bénító hatású alkohol. Hiszen olyan egyszerű volt az egész, mint a csak egy kalitkában ülő madárkát kellett volna lepuffantani. Hogy se szedte így elriki. Mark megpróbált felállni, de már négykézlábról visszatült az oldalára, mint egy megsebzett bölény. Ott hevelt a padlón liegve, érteteklenül szitkozódva. – Néhány, éthán, kellett volna, hogy kinyírjon, nyözelektet. Most azt álljaj nekünk. Az agya ekkor végképp elborult. A következő fickó, akit küldenek, nem lesz ilyen gyors. Mielőtt teljes búdulatba esett, utolsó összefüggő gondolata az volt, hogy az agya furt Béli ezt talán már nem fogja megbuszni.